Mi smo u našem zadnjem druženju govorili o propisima vezanim za zaruku. I govorili smo o propisima pogleda u ženu prijelikom zaruke. Je li dozvoljeno čovjeku da zaruči ženu preko slike, da samo vidi slik, Znači, neće vidjeti nju uživu, nego vidi njenu sliku. Ovaj propis je isto kao propis gledanja uživu. Znači, nema razlike ni toga da čovjek gleda ženu uživo i da gleda kako slik je u, u smislu dozvoljenosti i da na osnovu toga znači zaključi da li je ta žena odgovarajuća ili nije. Pa moj dozvoljno znači, da vidi sliku Jer ako me dozvoljeno da je gledao uživu, dozvoljeno da je šta i sliku. Bila slika, znači slikana ili bila pokretna slika, i jedno i drugo je znači dozvoljeno i nema u tome nikakve zabrane. Ovo naročito znači, može biti ovaj, može biti potrebno ako je žena daleko, jako daleko, pa čovjek treba da putuje pa da vidi ženu, pa babo pokaže sliku, radi sa njom, pa pokaže sliku na osobu slike, on zaključi, hoće li će, lići, znači da gleda, jer ponekad, iako slika daje ponekad, uh, ovaj, ne daje podatak koji čovjek želi da ima. Ma osoba koji smo tako uslika sa rijepa na slici, a vam u stvarnosti nije tako, je li tako, bio muškarac ili žena? Pa može slika dati krivu sliku. Može slika dati krivu sliku. Tako da je, kožda je ponekad čovjeku i možemo imate tedlis ili ima obmana u slici samo tako ima, pa je najbolje da čovjek vidi kaže mi jedan brat da je čuo za jednu djevojku želi da se uda ili na udaju, a on na ženi pa je nazvao ali ona daleko na jako daleko pa je pita, kaže izvini kaže ovaj sestro ja bi, kaže nešto pitao ja to moram pititi ili što to kaže zam kod mene ljepota je jako bitna stvar. Tako. Kod nas se kaže u našem hadisu koga mi govorimo mrtvim jezicima kaže se uzmi onu koja je lijepa ruke ti se rošile, tako? Ne kažemo onu uzmenu koja šta ima vjeru, nego uzmenu koja je lijepa, znači pita je pot. Jeste li pota je bitna, ali nije najbitnija. Nije najbitnija. On kaže kod mene bitna je pota bitnaj, pa ona kaže pa on ju sad pita reci ti meni kako si s te strane? Ja sam čuvao tebi drugo je, sve uredimo, vidjeti kakva je Kaže, sve, kaže, žene koje su oko mene, s kojima sam ja družim, kaže, obavezno mi, kaže, naređuju da stavim nikabu. Toliko sam lijepa, znači, da sam dovela cijeli grad u iskušenje. Kaže, ja odma iz tog momenta, onako kako jesam u stan, bez spavanja, bez odmaranja, znači, put 800 km, kaže, idem da vidim i ja tu nepotu, pretjeranu, jel, nepotu koja izgleda nije od Jusfa, ali i selam došla do danas nigdje do tebe. Pa kaže, kad sam došao, kad sam... Kada sam je vidio, rekao sam stvarno, kaže, trebaš da staviš nikap i okrenuo se i vratio se. Jesi. <laughs> pa znači, slika a, neće dati uvijek... Je ovaj, slika neće dati pravu sliku koju čovjek želi da vidi. Ili može vidjeti preko slike jedno, a u stvarnosti je nešto šta? u stvarnosti nešto drugo, pa je preče da se to znači, vidi uživo. Šta je zabranjeno? Jeste da se šalje slika. Ona njemu skenira sliku, pošalje, on ima sliku, pa će njemu se ne sviđa, pa će ima njegov jaran, kome se on navodu sviđa, pa će slika do jarana, pa će možda slika negdje završiti jednoga dana, Allah zna gdje će završiti. To nije ispravno, to nije dosto redno. Znači, se, znači tada biva šteta njoj i njenoj porodici i vi znate danas photoshop, ne photoshop, šta se sve može raditi tako dalje. Tako da musliman ne treba svoje slike nigdje po internetu, tamo oni Facebook, kako Facebook, Facebook maknuto sve i uđeš na internet, uzmiješ ono što trebaš sa interneta i zatvoriš i iziđeš i nikakve slike, nikakvih prijatelji, ovaj, samo sebi sam može s otim belaja i problema napraviti. A pa slika, znači ovdje se može koristiti u nuždi. Ako ima potreba, znači da se pokaže, da se vidi, nema smetnje. Se vidi. Omeđutim, treba paziti. Treba paziti šta i kako. Jedan mi je brat pričao da je bila jedna žena. Bila pretjerano lijepa. Nije kao ova čiteljica. I gdje god na svadbu, ona ne može na svadbi, ona je toliko ljubomorna da ne može gledati da, jel, obično se, jel, tako mlada se, obično ljepša, jel, ovaj, za, za svadbu i tako, ona ne može to gledati, ljubomorna. Pa dođe, uvijek ljepša od mlade. I pleše, i igra tu i tako dalje, I to je dozvoljeno ženama, nema smetje, da se igraju, da se i tako da to je dozvoljeno sve na svatbama, nema problema. No međutim, problem je tu što to žene snimaju, to snima danas u telefonima, to snima sva čino, tako. I ti ne znaš gdje ćeš ti, a ti se naravno, jer neće ona plesat u, u džilbabu, nego se skine, raskomotni se među ženama, jel? Jer to je svatba, nije džena nazve, tako. Kod nas su svatbe i dženaze, ovaj da ne upitaš šta je, nećeš znati razlikova. Tu uđeš i svi sjede jedi oborili glavu, doduše ima ispred njih janjetina je tu i to je razlika. Tako, kod nas je i za dženaze pravi janjetina, Nije, nema razlike velike. Svatba je mjesto gdje se ljudi vesele, gdje se ilahije pjevaju, gdje se lijepo priča, tako, a dženaze je mjesto gdje se čovjek uzima i breti pouku. No međutim, kod nas se stvari kriterizi kriteriji ovaj, ja na dženazi sjedim i čovjek sjedi tu, prisutni u istoj prostoriji, pored Mejta, znači metar od Mejta i priča kako je nemoral činio i detalje govori i ovaj, objašnjava prisutnima i ovaj, boji se da je Allah ne, ne zna šta on radi, pa želi da to kaže, da to obznali. Dženaza je mjesto gdje čovjek treba da uzme pouku, a svatba je mjesto, bajram je mjesto da se ve sve ima svoje, znači jeli, ovaj, pa je ta žena, je jeli, dolazila i ona je dolazila plesala i njen muž je otišao da radi negdje. Vjernici ljudima. I otišao da radi, kad mu kaže jedan sa njim cimer što radi i tu, on je otišao daleko da radi, hodi kaže da ti pokažem nešto kaj što nikad u život vidio nisu. Da vidiš, kaže ovaj, ovaj, ženu kako lijepo pleše, kako lijepo igra. Pusti mu na video kad ona njegova žena igra. Znači, ti ne znaš gdje će završiti taj snimak. Nije, nije problem da muž snimi svoju ženu, da on na njemu pleše i da je on gledao. Ako mu je dozvolio da gleda u stvarnosti kako mu pleše, je li dozvolio preko, preko videa i preko DVD-a, nema smetlje nikakve. No, međutim, gdje će taj DVD- završiti? I tako je kako je u pitanju plez, tako je u sve druge stvari. Znači, ti ne znaš gdje će to završiti, kome će to dođe, znači, u ruke i kako ćeš, znači, bruku nakon toga imati ima jela. Pa i nakon toga čovjek razljoža. Nije mogao to trpiti, da je A YouTube ovdje je stavljena da je svako gleda tako da je ispravno je postupio.